Biografie Biografie Vasile Cîrlova Ofițer și poet, cel ce a introdus în literatura română tema preromantismului, s-a născut pe 4 februarie 1809 la Buzău ca fiu al ispravnicului Ionită Cârlova și al Sevastiței. Primii ani de învățătură i-a făcut la Târgoviște cu dascălul Rafael și la școala lui Ioan Mitilineu, unde Vasile Cârlova a învățat greaca și franceza. Începând cu anul 1816, după moartea timpurie a părinților săi, tânărul a fost crescut de o soră a mamei, căsătorită cu stolnicul Nicolae Chiotu, care locuia la Craiova. Aici, el l-a avut ca tovarăș de învățătură pe viitorul poet Grigore Alexandrescu. Vasile Cârlova a debutat în literatura română în anul 1827 cu o traducere a poemului Zair al lui Voltaire. Prima poezie a lui Vasile Cârlova a fost Păstorul întristat, poezie publicată în Curierul românesc și care peste două decenii va fi pusă pe muzică de către Anton Pan. A urmat apoi Ruinurile Târgoviștei, tipărită la 20 martie 1830 în aceeași gazetă, cu o prezentare a lui Helia de Rădulescu, care i-a prevestit cu acest prilej un viitor literar strălucit. Despre poezia Ruinurile Târgoviștei se spune că ar fi cea mai frumoasă dintre poeziile scrise de Vasile Cârlova corectând câteva provincialisme de fonetică și câteva arhaizme gramaticale, poezia pare a fi scrisă de un modern. Totuși, pentru a o înțelege, nu este nevoie de nicio considerație istorico-literară, în ruinurile Târgoviștei Vasile Cârlova exprimându-și un profund sentiment de melancolie în fața vremelniciei lucrurilor omenești, o stare de suflet pe care nu o mai întâlnim într-o astfel de asemănare decât în poeziile lui Mihai Eminescu. Vasile Cârlova merită toată atenția istoricului literar și prin rolul său de scriitor care face tranziția de la literatura veche la cea modernă. Limba folosită de Cârlova în creațiile sale îl recomandă a fi poetul începător al literaturii române moderne. Având o natură eminamente romantică, poetul este considerat de unii critici literari mai romantic decât Dimitrie Bolintineanu și tot atât de romantic ca și Mihai Eminescu. De la Vasile Cârlova ne-au rămas doar cinci poezii, de ajuns, se pare, pentru a rămâne în istorie ca poetul care a introdus în literatura română faimoasa temă a preromantismului european. În anul 1830, odată cu înființarea miliției naționale, nucleu al oștirii române moderne, Vasile Cârlova a hotărât să se ofere voluntar în cadrul acestei noi instituții, unde a servit cu gradul de sublocotenent. Inspirat probabil de atmosfera în care își desfășura activitatea, un an mai târziu el a scris Marșul Românilor sau Odă Oștirei Române cu ocazia înălțării Steagului Național, versuri ce au circulat tipărite pe foi volante, cenzura făcând ca ele să nu poată fi tipărite decât postum, în 1839 în Curierul Românesc. Vasile Cârlova a încetat din viață pe 18 septembrie 1831 la Craiova în urma contractării unei boli infecțioase, Fiind îngropat în curtea bisericii Madonna Dudu Biografii De Gabriela Vasilescu